Wir sind jedem Rätsel auf der Spur, wir lösen sie, glaubt mir, nur. Sommerferien in Kirin. Kaum waren die Geschwister Julian, Dick und Anne hier angekommen, um ihre Ferien gemeinsam mit ihrer Cousine George und Timmy, dem Hund, zu verbringen, zogen alle fünf auch schon los und machten einen Spaziergang durch das Fischerdorf an der südenglischen Küste. Auf dem Marktplatz und in den Gassen trafen sie Nachbarn und Bekannte, die sie fröhlich begrüßten. Und dann dauerte es auch nicht lange, bis sie am anderen Ende des Ortes angekommen waren. Mhm. Tja, wie es aussieht, ist alles beim Alten im mhm. Oh ja. <lacht> Aber es ist doch schön, wenn alles mal so bleibt, wie es ist. Muss ja nicht überall so sein wie bei uns in der Stadt, wo an jeder Ecke gebaut wird, oder? Mhm. Und, und was ist das da hinten? Sieht das nicht für eine Baustelle aus? Gut möglich. Ähm, neulich wurde dort eine Villa abgerissen. Sie stand ewig leer. Und jetzt soll offenbar was Neues hin. Mhm. Ähm, wollen wir uns das mal ansehen? Unbedingt. Es scheint ja die einzige Sehenswürdigkeit hier in Köln zu sein. Ach, genau. Dick, morgen früh gehen wir an den Strand, Dick. Da wirst du dich bestimmt nicht mehr langweilen. Hey, wer sagt denn, dass ich mich langweile? Naja. Ja. Niemand. <lacht> Dann komm, gehen wir. <lacht> ja, Hallo, Du jetzt. auch, Timmy? Komm. <lacht> Die Baustelle lag ein wenig außerhalb von Kirin. Die Freunde sahen eine Baugrube von etwa einem Meter Tiefe. Daneben stand ein Bagger, der nicht besetzt war. Der Fahrer hatte offenbar schon Feierabend gemacht. Ja. Sieht aus, als würde hier ein Fundament ausgehoben. Du meinst die Grube, in die man ein Haus hineinbaut, damit es feststeht? Ganz genau. Ja. Aber wenn hier schon eine Villa stand, gibt es doch bereits ein Fundament. Ach, vielleicht soll das neue Haus größer werden und, und deshalb muss man dann die Grube eben weiter ausbaggern. Hm. Kann doch sein, oder? Klingt logisch. Ja, so könnte es sein. Oh, äh, da kommt jemand. Huh? Das ist Mr. Longtail. Er wohnt hier in der Nähe. Äh, guten Abend, Mr. Longtail. Guten Abend, George. Hm. Hm. Was macht ihr denn hier? Wir, wir wollten nur schauen, was es an Neuigkeiten in Kirin gibt. Aha. Aha. <lacht> ja, na. na, ob es hier an dieser Stelle mal was Neues gibt, das werden wir ja sehen. Äh, wie meinen Sie das? Oh, der Fluch, der über diesem Anwesen liegt, der wirkt bestimmt weiter. Was denn für ein Fluch? Auf diesem Grund und Boden ist nur Unglück geschehen. Äh. Aber Wieso? Hier stand doch früher eine vornehme Villa. Ja, die Villa Haywood. In diesem Haus gab es nichts als Krankheiten, Verbrechen und Unfälle. Bis niemand mehr darin wohnen wollte. Schrecklich. Wer hat denn zuletzt dort gelebt? Zwei Schwestern, Lady Emily und Lady Matilda. Die waren so geizig, dass sie einander nichts könnten. Nicht mal. Moment, Ladies äh, äh, nee, sind doch Adlige. Waren Sie da nicht reich? Ja, sehr sogar. Aber Sie hatten solche Angst, dass Sie etwas von Ihrem Reichtum abgeben müssten, dass Sie niemals heirateten und daher auch keine Kinder bekamen. Wenn Sie etwas äh, vererben konnten. Ja. Das ist ja schon fast krankhaft geizig, ja, oder? Ja, das stimmt. Vor lauter Missgunst haben Sie sich auch permanent gestritten. Wie oft habe ich Ihre giftigen Zänkereien gehört, wenn Sie an meinem Fenster vorbeigekommen sind? Und das halten Sie schon für ein großes Unglück? Nein, das nicht. Aber einmal haben sich die beiden Schwestern bei einer Autofahrt So sehr gestritten, dass sie von der Küstenstraße abgekommen sind. Sie sind den Steilhang hinabgestürzt. Oh nein. Oh. Ja, das war's dann für die beiden. Hier, das ist ja wirklich tragisch. Oh ja, und äh, Sie glauben, dass es passiert, weil ein Fluch über dem Haus liegt? Oh, nicht nur ich glaube das. Die Schwestern hatten ja keine Erben und deshalb bekam die Gemeinde Kirin das Haus. Die wollte es verkaufen, aber <lacht> niemand wollte die Villa haben. Nicht mal für einen Schnäppchenpreis. Niemand? Weil Sie alle Angst vor dem Fluch hatten? Ja, natürlich. Und schließlich wurde die Villa abgerissen. Und dann hat dieser Neue in unserer Straße, Mr., Mr. Random, das Grundstück gekauft. Er will ein großes Wohnhaus hierher setzen, doch ich glaube... Der Fluch wirkt weiter. Interessant. Ja. Timmy, hey, was machst du dort? Moment mal. Ja. ja. Während der Unterhaltung hatte sich Timmy von ihnen entfernt und war in die Baugrube gesprungen und dort herumgelaufen. Nun stand er an einer Stelle und bellte. George kletterte in die Grube hinab, um ihn zurückzuholen. Nun komm wieder mit rauf. Nanu? Was ist das denn? Was hast du da? Hat Timmy da drin eine Maus entdeckt, die mit ihm spielen will? Nein, aber vielleicht hat er sich an diesem Ding hier gestoßen. Seht mal, eine Scherbe! Zeig mal her! Äh, warte. So, ich hier. Jo, hab sie. Hm. Scheint aus Ton zu sein. Hm. Ziemlich groß. Ja, vielleicht hat die ja auch mit dem Fluch zu tun. Ich weiß nicht. Aber wir sollten sie meinem Vater zeigen. Mhm. Gute Idee. Es ist sowieso Zeit nach Hause zu gehen. Auf Wiedersehen, Mr. Longtail. Auf Wiedersehen, Kinder. Und, äh, und grüßen mir, Quenten. Machen wir. Wiedersehen. Wiedersehen. <lacht> Zu Hause angekommen, gingen die Freunde ins Labor von Onkel Quentin, der an seinen wissenschaftlichen Forschungen arbeitete. Obwohl sie ihn bei der Arbeit unterbrochen hatten, sah er sich die Scherbe ganz genau an. Tja, und wo, sagt ihr, habt ihr die gefunden? In einer Baugrube? Äh, ja, da, wo früher die Bella Haywood stand. Ja. Tja, aber ihr solltet euren Fund dem Amt für Denkmalpflege melden. Und wieso? Unser Erdboden ist im Grunde so etwas wie das Gedächtnis dieser Welt. Du meinst, weil daran Dinge liegen können, die an uralte Zeiten erinnern? Hm, verstehe. Dinosaurierknochen zum Beispiel. Hm? Ja, oder Schätze aus dem Mittelalter. Ja. Aber so eine Tonscherbe, die gehört doch nicht zu einem Schatz, oder? Mhm. Tja, wenn sie 2000 Jahre alt wäre schon. Die Freunde mussten bis zum nächsten Morgen warten, ehe sie beim Amt für Denkmalpflege in New Haven anrufen konnten. Die Mitarbeiter dort waren sehr interessiert und schickten noch am selben Tag zwei Archäologen nach Kiran, also Wissenschaftler, die sich mit historischen Funden in der Erde beschäftigten. Am Nachmittag trafen sich die beiden mit den fünf Freunden an der Baugrube. – Hallo, Kinder. Da seid ihr ja. – Hallo. Hallo. – Ich bin Nancy. – Guten Morgen, Nancy. – Mein Name ist Anne. Mhm. – Ich heiße Julia. Äh, – Dick. – Hi. – Und George. – Ich bin Nick. Und wen habt ihr da mitgebracht? – Das ist Timmy. Er hat die Schabe gefunden. Hier, hier ist sie. – Danke. Hm, na ja, könnte schon was Antikes sein. Ja? – Was meinst du, Nancy? Hm. Das ist jedenfalls kein Industrieprodukt, so unregelmäßig wie der Ton geformt ist. Mhm. Sehen wir uns den Fundort mal an. Äh, ja, der ist da vorne in der Grube. Aha. Dann gehen wir. Mhm. Ja, kommen Sie. <lacht> äh, hier war das. Genau. Nick und Nancy begutachteten den Fundort und die Baugrube und ließen ihre Blicke lange durch die Gegend streifen. Und? Was meint ihr? Hat diese Tonscherbe was zu bedeuten? Ich sag mal so. Von der Lage her könnte das ein guter Standort für eine römische Siedlung gewesen sein. Ja, in dieser Erdschicht finden sich allerdings noch keine Anhaltspunkte. Wir sollten aber auf jeden Fall in die Tiefe graben. Mhm. Eine, eine römische Siedlung in England? Wie geht das denn? Na ja, vor 2000 Jahren waren die Länder ganz anders aufgeteilt als heute. Fast die Hälfte von Europa und die Küste von Nordafrika gehörten zu einem einzigen riesigen Land. Wirklich? Dem ich? Römischen Reich. Ja. Sogar England? Ja, wow. zumindest der Süden. Die Kultur in diesem Reich war für die damalige Zeit sehr fortschrittlich. Ja, ja. Die Römer haben zum Beispiel die ersten Wasserleitungen der Welt gebaut. Aha. Und ihr meint, hier könnten sich die Reste von so einer Siedlung befinden? Hey, hey, dann wird Kirin ja noch mal richtig berühmt, Hey! Was? <lacht> hey! <lacht> was machen Sie auf meinem Grundstück? Oh, das ist bestimmt Mr. Random. Der muss noch informiert werden. <lacht> Darf ich fragen, was Sie hier treiben? Heißetit. <lacht> Gestatten, Nick Smith vom Archäologischen Institut. Nancy Jones, meine Kollegin. Mhm. Wir haben Sie telefonisch leider nicht erreicht. Wieso? Was ist denn los? Wir haben Anhaltspunkte dafür, dass sich auf Ihrem Grundstück historisches Kulturerbe befindet. Wie? Wie bitte? Äh Was heißt das jetzt? Ja, dass wir eine archäologische Grabung durchführen müssen. Ja, ja na gut. Dann beeilen Sie sich mal. Oh, jetzt mal ganz sachte. Hm? So etwas dauert ein paar Tage. Aber dann kommt mein Zeitplan ja völlig durcheinander. Und in einer Woche soll das Fundament fertig sein. Naja, wenn unsere Vermutung stimmt, können Sie vielleicht gar nicht weiterbauen. Oh. Ich höre wohl nicht richtig. Wie kommen Sie überhaupt auf Ihre Vermutung? Wir haben gestern eine Tonscherbe in der Erde gefunden. Hier, an dieser Stelle. Genau. Na, das habt ihr ja toll hingekriegt. Was habt ihr denn überhaupt auf meiner Baustelle zu suchen? Wir mussten Timmy zurückholen. Er hat die Scherbe entdeckt. Ein Hund? Ja, Mr. Random, die Vermutung der Archäologen muss ich ja erst noch bestätigen. Lassen Sie die beiden doch erst mal arbeiten, hm? Vielen Dank für den guten Rat, du Schlauberger. Was? Also tun Sie, was Sie tun müssen. Aber beeilen Sie sich! Also, der Bauherr weiß Bescheid, dann können wir ja mit der Arbeit anfangen. Ja, genau! Äh, gebt mir eine Schaufel und ich leg sofort los! Eine archäologische Grabung ist doch was anderes, als wild in der Erde rumzubuddeln. Zuerst müssen wir das Gelände in Grabungsquadrate aufteilen. So ähnlich wie bei einem Schachbrett. Okay. Vermutlich, damit man nach einem bestimmten System vorgehen kann. Genau. Oh. Außerdem müssen alle Schritte und Beobachtungen in einem Grabungstagebuch notiert werden. Nancy, du bist hier nicht in einer Schule. Und außerdem haben die Kinder Ferien. Also, macht euch einen schönen Tag. Ja. Ich dachte, wir helfen euch. Ja. Oder, oder bin ich da der Einzige? Nein. Nein. Das dachte ich auch. <lacht> naja ein bisschen können Sie uns schon zur Hand gehen, Nick. Oh, ist nicht dein Ernst? Ich hab das schon unter Kontrolle. <lacht> Na, kommt her. Okay. Hier. Ah, hier ist Bindfaden. Mhm. Mhm. Danke. So, und du nimmst die Stöcke äh, hier. Klar. So. Und hier ah, ist eine Messlatte. Messlatte. Habe ich. Äh, mhm. oh, cool. Gut. Okay. Na gut, aber dann bringt wenigstens euren Hund vom Gelände. Ja, natürlich. Äh, los, komm, Timmy. Mit Hilfe von Stöcken und Fäden teilten sie die Fläche bis zum Abend in gleich große Felder auf und bestimmten auch schon, welche dieser Felder als erste ausgegraben werden sollten. Am nächsten Morgen trafen sie sich, um mit dem Graben zu beginnen. Dabei mussten sie sehr behutsam vorgehen. Ihr dürft nur diese speziellen Grabungskellen verwenden. Mhm. Damit trat ihr die Erde ganz langsam ab. Schicht um Schicht. Okay. Und vorsichtig. Äh, klar, Machen wir mal. Man -Man Wenn es hier irgendeinen Fusch gibt, dann kriegen wir richtig Stress. Ist dir das klar? – Nick, es ist doch nicht das erste Mal, dass wir mit Helfern arbeiten. – Ich habe mir auch ein Heft besorgt. Hier, mein Grabungstagebuch. Oh, – hey. Das ist super. Dann machst du von allem, was euch auffällt, Skizzen und ein paar Notizen. Mhm. – Jedes Detail ist wichtig. – Okay. – Aber bei der kleinsten Entdeckung sagt ihr uns Bescheid. Ja. – Ja, doch. – Machen wir. – Versprochen. Nun verteilten sich alle sechs in der Baugrube und begannen mit dem Abtragen der Erde. Timmy trabte am Rande der Grube hin und her, als wolle er sie vor jeder überflüssigen Störung beschützen. Obwohl die Sonne schien und schönstes Badewetter war, hielten alle bis zum Nachmittag durch und entdeckten ein paar Scherben, die alle zum selben Gefäß gehören konnten. Was könnte das eigentlich für ein Gegenstand gewesen sein? Na, ich tippe mal auf einen Krub oder eine Kanne. Ich habe die Tonstabe auch schon zum Archäologischen Institut geschickt. Die werden eine Materialprüfung durchführen. Wäre nicht schlecht, wenn wir, wenn wir außer der Kanne noch was, noch was anderes finden würden, oder? Ja. Also, also, wenn es euch zu anstrengend wird, dann könnt ihr ruhig Feierabend machen. Oh. Äh, ne, ne, ja, das hat doch gar keiner ich. gesagt, oder? Kannst du noch, Em? Äh? Ja, klar doch. Natürlich kann ich auch. Was ist das denn? So, jetzt ganz vorsichtig die Erde wegschieben und bloß nichts kaputt machen. Das scheint was aus Metall zu sein. Wo ist mein Grabungstagebuch? Wo ist mein Grab? Hier. Mein Stift? Hier. So, jedes Detail ist wichtig. Hier und da. Anne befreite die Oberfläche des Gegenstandes von Erde und machte eine erste Skizze. Dann rief sie Nancy, die in ihrer Nähe arbeitete. Kannst du mal kommen, Nancy? Ich habe was gefunden. Das ist aus Metall. E echt? Ich mhm. Bin gleich da. Zeig mal. Hier. Ich habe auch schon eine erste Skizze gemacht. Ach, sehr gut. Na, dann wollen wir das Ding mal ganz vorsichtig weiter freilegen. Okay. Am besten nimmt man ab jetzt so einen Pinsel, um die Erde zu beseitigen. Mhm. Man kann sich nie sicher sein. Wovor denn sicher? Naja, es liegen ja nicht nur archäologische Schätze in der Erde, sondern manchmal auch giftiger Müll und im schlimmsten Fall explosive Dinge. Wirklich? Na, hier in Kering gibt es sowas bestimmt nicht. <lacht> Anne? Was denn, Nancy? Bitte steh jetzt ganz langsam auf und geh zum Rand der Baugrube. Wie, wie, wieso? Was ist denn? Äh, tu einfach, was ich dir sage, bitte. Alle mal herhören! Was denn? Hört sofort mit eurer Arbeit auf und geht zum Rand der Grabungsstätte. Alle! Ach, Wie jetzt? Denn? Was soll denn das Theater, Nancy? Ich glaube, hier liegt was Gefährliches. Eine Mine oder Granate oder sowas. Was? Das ist trotzdem kein Grund zur Panik, Kinder. Okay. Macht was Nancy gesagt hat. Ja, Geht schön langsam weg. Dann passiert auch niemandem was. Okay. Ja klar doch. Ja, okay. Komm schon. Nancy hatte so viel von dem Gegenstand freigelegt, dass die Form eines größeren, runden Behälters aus Stahl zu erahnen war. Sie und Nick wussten genau, was in einer solchen Situation zu tun war. Schon bald hatten alle die Baugrube verlassen. Was meinst du mit gefährlich, Nancy? Ja. Dieses Ding explodieren? Es sieht jedenfalls so aus, als ob es Sprengstoff enthalten könnte. Ja, das heißt aber noch nicht, dass es sich um scharfe Munition handelt. Hm. Sowas muss ein Experte feststellen. Mhm. Ja, aber wir müssen auch die Polizei rufen, oder? Na, du sagst es. Oh, und der Eigentümer Mr. Random muss sofort Bescheid wissen. Ich weiß, wo Mr. Random wohnt. Ähm, das ist nicht weit von hier. Gut, dann gehen wir gleich zu ihm. Komm mit, George. Okay, okay. und wir informieren die Polizei. Alles klar. Okay, bis, ja. bis gleich. Ja, bis gleich. Ja. Kurze Zeit später erreichten George und Nancy das Haus von Mr. Random. Guten Tag, Mr. Random. Entschuldigen Sie die Störung. Sie schon wieder. Sind Sie etwa schon fertig? <lacht> Nein, wir haben auf Ihrem Grundstück Munition gefunden. Was? Das ist doch Quatsch. Doch. Wie soll die denn dorthin gekommen sein? Naja, vielleicht ist das ja auch was anderes. Auf jeden Fall sieht dieses Ding ziemlich gefährlich aus. Das muss ein Experte überprüfen. Mhm. Ein Experte für Munition? Mhm. Moment mal, da lag doch heute was in der Post. Oh, Mann, oh Mann, es bleibt einem aber auch nichts erspart. Der arme Mr. Random. So langsam könnte man wirklich glauben, dass ein Fluch auf diesem Grundstück liegt. Sehen Sie mal hier. Was ist mit diesem Werbeflyer? Harry Kravitz, Experte für Sprengmittel, entschärft so ziemlich alles. Aha. Ja, das wäre der richtige Mann. Den können Sie doch gleich anrufen. Worauf du dich verlassen kannst. Sie hatten Glück, Mr. Kravitz hatte sofort Zeit und traf sich mit ihnen an der Baugrube. Er war mit dem Auto gekommen und holte eine Werkzeugtasche aus dem Kofferraum, um den verdächtigen Fund zu untersuchen. Er trug spezielle Handschuhe und eine große Schutzbrille, die momentan noch auf seiner Stirn saß. Inzwischen war auch Constable Wilbert mit ein paar Kollegen herbeigeeilt. Wie sieht es aus, Mr. Kravitz? Können Sie das Objekt gleich untersuchen? Ach, deswegen bin ich ja hier. Mhm. Sie bleiben alle am Rand der Baugrube stehen. Hoffentlich mhm. oh, ah, ja. kennt ihr sich aus, oh, meine ich. Da vorne in der Erde. Ja, Ach, lieber hier. hier hm. ist nichts Schlimmes. Ah, die meisten solcher Funde sind am Ende völlig ungefährlich. Mhm. Woran erkennt Mr. Kravitz denn, ob so ein Gegenstand gefährlich ist? Soweit ich weiß, muss er einen Zünder finden. Ganz genau. Und wenn einer dran ist, muss das Ding entfernt werden. Kann dabei was Schlimmes passieren? Naja, im schlimmsten Fall eine Explosion. Was? Aber das kommt wirklich extrem selten vor. Ist zählt, Mr. Kravitz kommt zurück. Was haben Sie herausfinden können? Constable, Sie müssen das Gelände sofort mit einem richtigen Bauzaun absperren. Hier darf keine Menschenseele rauf. Außer oh. mir natürlich. Da drin liegt ein Blindgänger. Ach. In Ordnung, Mr. Kravitz. Wir kümmern uns darum. Und morgen früh will ich hier im Umkreis von einem Kilometer niemanden sehen. Setzen Sie ab 7 Uhr alles in Alarmbereitschaft. Heißt das, dieses, dieses Ding, das Ender gefunden hat, ist gefährlich? Ach. Ich sag's nur ungern, aber das ist eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Wie bitte? Die ist hier runtergefallen, ohne zu explodieren. Wirklich? Okay. Aber dieser Krieg ist doch schon ewig her. Da hat ja noch nicht mal unser Großvater gelebt. Solche Munition kann sich leider sehr lange halten. Und sie kann dann noch so viele Jahre später explodieren. Genau. Aber morgen früh, wenn alles vorbereitet ist, werde ich sie entschärfen. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, Kinder. Ihr seht doch, dass Mr. Kravitz alles im Griff hat. Und wenn ihr uns in Ruhe lasst, können wir ungestört alle Sicherheitsvorkehrungen treffen. Das, das haben wir jetzt verstanden, Constable. Alles klar. Los, kommt hier. Constable Miller, ja? Sie fahren mit ein paar Mann zur Feuerwehr und holen einen Zaun zum Absperren. Verstanden, Sir. Sofort. Und schicken Sie ein paar Leute in die Häuser da drüben. Die Anwohner müssen morgen früh alle ihre Wohnungen verlassen. Wird gemacht, und Sir. Und denken Sie auch an die Warnschilder. Selbstverständlich, Sir. Die fünf Freunde gingen nach Hause und nach dem Abendessen trafen sie sich im Zimmer von George, um über die Ereignisse des Tages zu sprechen. Wenn ich mir vorstelle, dass dieses Ding schon die ganze Zeit in der Erde gelegen hat, wird mir ganz schön unheimlich. Ich dachte immer, solche Kriegsreste werden nur in großen Städten gefunden. Mhm. Wie sah dieser Fund eigentlich aus? Äh, Anne, du, du hast doch eine Skizze gemacht, oder? Ja, ja, ja, hab ich. Warte mal, wo ist denn mein Grabungstagebuch? Ähm. Oh, ich es <lacht> nicht. Oh, nein. Äh, was ist? Äh, hast du es liegen lassen? Ich fürchte, ja. Oh, nein. Ich habe es an den Rand der Baugrube gelegt. Da muss ich es vergessen haben. Ach, wie ärgerlich. Hm. Morgen früh kommen wir da nicht mehr hin. Und wenn es wirklich eine Explosion gibt, dann, dann ist es futsch. Ja. Dann müssen wir es eben noch heute Abend holen. Aber Tante Fanny und Onkel Quentin sind bestimmt nicht damit einverstanden, dass wir jetzt noch mal zur Baustelle gehen. <lacht> Deshalb müssen wir uns ganz leise aus dem Haus schleichen. Wir sind ja bald wieder zurück. Na gut. Wir ja. okay. nehmen wir mit. Und unsere Taschen ab. Ganz genau. <lacht> Da Onkel Quente noch am späten Abend in ein Experiment vertieft war und Tante Fanny in einem spannenden Buch las, merkten die beiden gar nicht, wie sich die Freunde auf Zehenspitzen zur Haustür schlichen und nach draußen schlüpften. Schon bald erreichten sie die Baugrube, die rundum mit tragbaren Stellgittern abgesperrt war. Alle paar Meter war ein Schild befestigt, das eindringlich davor warnte, das Gelände zu betreten. Julian, Dick und George leuchteten mit ihren Taschenlampen auf den Boden davor. Kannst du dich erinnern, wo du das Tagebuch hingelegt hast, Anne? Ach, nicht mehr so richtig. Es muss hier irgendwo gewesen sein. Oder vielleicht mehr dort drüben. Äh, dort? Schau ja, mal nach. Äh, Warte. Ja, okay, und ich sehe mich hier nochmal um. Und? Ja. Was ist das denn? Schau mal, Anne. Aha. Julian, das ist es! <lacht> ja, Super! Das kann ja fix. Was hast du, Timmy? Na, nein. Kann es sein, dass jemand in der Baugrube ist? Da, da vorne, da bewegt sich doch was. Oh, nein. Ja, ja, da ist jemand. Da muss ich durch zwei Zaunteile gequetscht haben. Das ist möglich. Aber da drin ist es doch total gefährlich. Vielleicht sollten wir ihn warnen. Mhm, ja. Hey, Sie! Sie dürfen da nicht rein! Da liegt eine Bombe! Ja, er schiebt sich zwischen den Gittern durch und läuft weg. Ach, merkwürdig. Was Ach. wollte er denn hier? Ach, vielleicht ja. war es ein Polizist, der bei der Arbeit heute was verloren hat. Mhm. Möglich. Ja, jetzt zeig mal deine Zeichnung, Ed. Mhm. Ich bin ja schon ziemlich neugierig. Äh, ja, ich auch. Ähm, wollen wir uns da drüben hinsetzen? Mhm. Ja. Hallo, mhm. mhm. du auch, denn hier? In der Nähe der Baugrube befand sich ein alter Mauerrest mit brüchigen Steinstufen. Dort konnten sie sich hinsetzen und im Schein ihrer Taschenlampen Ans Zeichnung betrachten. So, das ist alles Erde. Und hier in der Mitte, das ist das verrostete Metall. Mhm. Naja, also wirklich vieles ja nicht zu erkennen. Nee. Seht mal, was sind das für Striche? Siehen die nicht aus wie ein Barcode? Mhm. Du meinst wie die schwarz-weißen Linien, die an einer Kasse abgescannt werden? Mhm. Ja, das stimmt. Darauf bin ich noch gar nicht gekommen. Das kann aber nicht sein. Solche Scanner gab es noch nicht, als unser Großvater ein Kind war. Da bin ich mir wirklich sicher. Und davor schon gar nicht. Und wenn diese Bombe gar nicht so alt ist, wie Mr. Kravitz glaubt? Dann wäre es ein ziemliches Rätsel, wie sie hierher gekommen sein soll. Ja, man könnte fast denken, dass an dem Fluch von Mr. Longs hier was dran wäre. Ja. Timmy, was hast du denn? Da ist schon wieder jemand auf dem abgesperrten Gelände. Oh je, Wenn das nicht dieselbe Person wie ihm ist, was will die denn hier? irgendwas stimmt da nicht? Wir sollten die Polizei informieren. Ja, das finde ich auch. Aber jemand muss die Sache hier im Auge behalten. Ich kann mit Timmy die Stellung halten. Dann bleibe ich auch hier. Dick, gehst du mit Anne mit? Ja, klar. Wir beeilen uns. Okay. Darauf bedacht, dass die Person auf dem Gelände nichts mitbekam, machten sich Dick und Anne ganz leise davon und fingen an zu laufen, sobald sie außer Sichtweite waren. Julian, George und Timmy verbargen sich hinter dem Mauerrest und beobachteten den dunklen Schatten in der Baugrube. Er hatte eine Schaufel dabei und grub ein Loch in den Boden. Als er eine bestimmte Tiefe erreicht hatte, stocherte er eine Weile darin herum und schaufelte das Loch wieder zu. Diese Prozedur wiederholte er mehrere Male. Julian, der scheint nach etwas ganz Bestimmtem zu suchen. Ja, und er kümmert sich darum, keine Spuren zu hinterlassen. Das wohl sein kann. Oh. Timmy, was ist denn? Huh? Psst, Timmy! Oh nein! Er hat ich Timmy gehört und rennt weg! Oh, Mist, hey, Timmy! Hier geblieben! Timmy! Was machst du denn? Timmy! Timmy! Die dunkle Gestalt hatte nach Timmys Bellen innegehalten. Dann schnappte sie ihre Schaufel, zwängte sich durch den Sperrzaun und eilte davon. Timmy raste hinterher, bewirkte aber nur, dass die Gestalt noch schneller rannte und bald völlig in der Dunkelheit verschwunden war. Als Dick und Anne später mit Constable Miller ankamen, war nichts mehr von ihr zu sehen. Und ihr seid euch ganz sicher, dass hier jemand in der Erde gegraben hat? Trotz Absperrung und Gefahrenwarnung? Absolut. Ja, wir haben ihn ja beobachtet. Oder sie. Dann werde ich das Gelände bis morgen bewachen lassen. Das Aha. wird solche lebensmüden Besucher hoffentlich fernhalten. Okay. Ja. Ihr solltet auch lieber nach Hause gehen. Es ist doch viel zu spät. Naja. ja. Gut. Okay. okay. Machen wir. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Am nächsten Morgen wurde die Arbeit von Mr. Kravitz mit Spannung erwartet. Die Baugrube wurde im Umkreis von einem Kilometer weiträumig abgesperrt. An der Absperrung versammelten sich viele Anwohner, um dieses ungewöhnliche Ereignis aus der Ferne zu verfolgen. Auch die Freunde hatte die Neugier aus dem Haus getrieben. Und selbstverständlich war auch Mr. Longtail da. Constable Wilbert und Mr. Kravitz hielten Funkkontakt. Also, meine Damen und Herren, Mr. Kravitz wird jetzt mit seiner Arbeit beginnen. Bitte bleiben Sie alle hinter der markierten Grenze. Mr. Kravitz, Sie können anfangen. Ende. Alles klar, Na, Kinder? Guten äh, Morgen. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, ja. Äh, ihr habt letzte Nacht eine dunkle Gestalt auf dem verfluchten Gelände gesehen? Ja. Woher wissen Sie das? Auch ein Polizist hat es mir erzählt. Wenn das nicht der Geist von Lady Mathilda war. Sie hat bestimmt nach ihren Diamanten gesucht. Äh, was denn für Diamanten? Oh, jeder wusste, dass Graf Heywood, der Vater der geizigen Schwestern, einen wertvollen Familienschatz besaß, der aus Diamanten bestand. Mhm. Er sollte zuerst an Lady Emily gehen, die ihn dann an ihre jüngere Schwester Mathilda vererben sollte. Ah. Doch nachdem beide gemeinsam verunglückt waren, ja. Da hat niemand diesen Schatz gefunden. Hm. Könnte das nicht auch bedeuten, dass es diese Diamanten niemals gab? Ach, ach du, du Grünschnabe. Ach, was, was verstehst du schon? Lass mich in Frieden. Nein, lass mich in Frieden auch wiedersehen. wiedersehen. Der war ja sauer. Musst du auch immer wieder sprechen, Julian. Ja, Julian hat doch nur versucht, oh, genau, eine, hey, eine vernünftige Erklärung für das Verschwinden dieser ominösen Diamanten zu finden. Genau. Oder fällt dir eine andere ein? Ha? Ja, vielleicht hat Lady Emily die Diamanten versteckt, damit sie niemals in die Hände ihrer Schwester fallen. Das wäre doch unlogisch. Da hätte sie ja selbst nichts von diesem Schatz gehabt. Also ich glaube, krankhaft geizige Menschen sind ziemlich unlogisch. Hört mal. Ja. Es scheint Neuigkeiten zu geben. Constable Wilbert hier. Sind Sie es Kravitz? Ja, ich bin's. Bitte sorgen Sie dafür, dass jetzt wirklich niemand auf das Gelände kommt. Ich bin soweit. Der Zünder wird jetzt abgezündet. In Ordnung, in Ordnung, Mr. Kravitz. <lacht> Achtung! Höchster Alarmstufe an alle. Mr. Kravitz beginnt jetzt mit der Entschärfung. <lacht> Mr. Kravitz hat einen ganz schön gefährlichen Beruf. Äh, das kannst du laut sagen. <lacht> Wilbert hier. Mr. Kravitz? Warte mal, das muss ja sein. Ist er schon vorbei? Oh, Hoffentlich. Alles in Ordnung. Der Zünder ist ab. Herrschaften, die Gefahr ist vorüber. Ja, ja Na, ein Glück. Aber ist die Bombe nicht trotzdem noch voller Sprengstoff? Ja, schon. Aber solange da kein Feuer dran kommt, Passiert gar nichts. Und außerdem wird Mr. Kravitz sie heute Abend abtransportieren und an einen Ort bringen, wo sie fachmännisch gesprengt wird. Ohne Schaden anzurichten. Äh, gut. Damit ist auch der Sprengstoff beseitigt. Na dann ist doch alles bestens unter Kontrolle. Ja. Sie können beruhigt nach Hause gehen. Uff. Die Anwohner machten sich erleichtert auf den Heimweg. Die Entwarnung bedeutete auch, dass man sich der Baugrube wieder nähern konnte. Und das taten die fünf Freunde auch. Gemeinsam mit Constable Wilbert, einigen Polizisten, Mr. Random, Nick und Nancy. Als sie das Gelände erreichten, trug Mr. Kravitz das rostige alte Ding, das bis eben noch allen so viel Angst gemacht hatte, an den Rand der Baugrube. Ja, so. Seht mal, diese Bombe ist so groß wie ein Feuerlöscher. Oh. Wie gut, dass Mr. Kravitz Sie unschädlich machen konnte. Mhm. Haben Sie vielen Dank, Mr. Kravitz. Wir sind alle sehr erleichtert. Oh ja. Keine Ursache, Constable. Das ist ja mein Job. Und können die Ausgrabungen jetzt fortgesetzt werden? Noch nicht, mein Junge. Nein. Nein. Zuerst will ich sicherstellen, dass keine weitere Munition in diesem Boden liegt. Okay. Dafür muss ich das ganze Gelände mit meinem Metalldetektor absuchen. Oh, und wie lange soll das dauern? Ja. Bis heute Abend werde ich wohl brauchen. Oh nein. Und wann können meine Leute endlich wieder arbeiten? Ah, wenn wir mit unserer archäologischen Ausgrabung fertig sind, Mr. Random. Ach, also, das ist doch wirklich... Was sagen Sie dazu, Constable Wilbert? Ja, das hat schon alles seine Richtigkeit, Mr. Random. Constable Miller, halten Sie die Stellung. Und wenn Mr. Kravitz fertig ist, sagen Sie mir Bescheid. Dann schicke ich gleich ein Kommando, das den Zaun wieder abräumt. Zu Befehl, Sir. <lacht> <lacht> Lassen Sie das Gelände denn nicht mehr bewachen, Constable Wilbert? Warum sollte ich? Es ist doch niemand mehr in Gefahr. Nein, aber wegen der dunklen Gestalt letzte Nacht. Vielleicht will sie ja antike Schätze stehlen und kommt heute Nacht wieder. Ja. Es ist noch nicht einmal raus, ob es diese Schätze überhaupt gibt. Ich kann meinen Leuten ja nicht befehlen, nachts einen Haufen Erde zu bewachen. So, und jetzt habt ihr mich genug gelöchert. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Constable. Ja, tschüss. Du Nach und nach verließen alle, bis auf Mr. Kravitz und Constable Miller, das Gelände. Auch die fünf Freunde entfernten sich, allerdings nur bis zum alten Mauerrest in der Nähe der Baustelle, wo sie sich erst einmal hinsetzten. Und? Was machen wir jetzt? Warten wir nicht baden gehen? Hm. Ich hätte diese entschärfte Bombe ja gern noch mal ganz aus der Nähe gesehen. Deine Neugier kennt wirklich keine Grenzen, Julian. Einen <lacht> Moment, hättest du gute Chancen. Mr. Kravitz hat das Ding doch dort am Zaun abgelegt. Ah. Und er selbst ist gerade auf der anderen Seite des Geländes. Gut. hast du dein Grabungstagebuch dabei, Anne? Vielleicht kann ich es gebrauchen. Ja, ich hab's mitgenommen. Aha. Hier. Aber Julian, sei vorsichtig, ja? Natürlich, Anne. Okay. Und ich würde trotzdem gern wissen, wer letzte Nacht hier auf dem Gelände war. Na, das geht mir genauso. Ja, ich auch. Könnte diese Gestalt nicht irgendwelche Spuren hinterlassen haben? Hm. Wir, wir könnten doch einfach mal mit Timmy spazieren. Er ist dieser Person hier ja ziemlich nah gekommen. Vielleicht wittert er irgendwas. Mhm, gute Idee. Ja. Gehen wir. Ja. Komm, Timmy. Ich bin mal gespannt. <lacht> Mr. Miller hatte sich unweit des Baugeländes auf einem Klappstuhl bequem gemacht und las Zeitung. Und Mr. Gravitz war völlig auf seine Arbeit konzentriert. So gelang es Julian, sich von beiden unbemerkt, dem entschärften Fundstück zu nähern und es ganz genau zu betrachten. Und weil er ganz sicher gehen wollte, vermied er auch jede Berührung. Schön verrostet das Teil. Naja, sieht schon so aus, als ob es sehr alt sein könnte. Obwohl. Moment mal. Was ist das hier? 1985. Hm, das könnte eine Jahreszahl sein. Ja, das zeichne ich mal ab. So. 19. <lacht> äh, Julian Kieran. Äh, Hast du hier irgendetwas verloren? Constable Miller, sie haben mich erschreckt. Ach, ich wollte mir diese Munition nochmal ansehen. Pure Neugier. Junge, du hast Ferien. Mhm. Willst du nicht lieber baden gehen? Aber sehen Sie mal, diese Zahl hier. 1985. Sieht das nicht wie ein Hinweis auf das Herstellungsjahr aus? Ähm. Hast du allerdings recht. Merkwürdig. Oh, ja. Oder? Äh, Mr. Kravitz, können Sie mal herkommen? Ich? Ja, wieso? Was gibt's denn? Äh, nach Ihren Angaben muss die Munition ja spätestens um 1940 hergestellt worden sein. Aha. Was bedeutet dann die Zahl 1985? Ja. <lacht> das ist doch keine Jahreszahl, Constable. Aha. Es handelt sich um eine Seriennummer. Ach so. Na, dann hat sich das ja geklärt. Darf ich Ihnen noch was anderes zeigen? Julian, jetzt lass den Mann doch mal arbeiten. Aber, aber sehen Sie mal hier. Diese Zeichnung hat Anne gemacht, als sie die Bombe gefunden hat. Und sieht das nicht wie der Rest eines Barcodes aus? Junge, die gab es 1940 ja nun wirklich nicht. Stimmt's, Mr. Kravitz? Natürlich nicht, Constable. Ja, aber Diese Striche gehören zum Firmenabzeichen des Herstellers. Der hat aber kurz nach dem Krieg dicht gemacht. Ich gehe da mal wieder arbeiten. So, Julian, ich hoffe, du bist jetzt zufrieden. Ja. <lacht> Und für eure Malversuche findet ihr bestimmt noch ein paar schönere Motive. Also, ab durch die Mitte. Ja, ja, okay, kommst du mal. Alter. Was machen eigentlich deine Freunde da drüben? Hä? Oh, Timmy scheint was entdeckt zu haben. Gehen wir mal rüber? Danach ist aber Schluss. Ja, auf jeden Fall. Was habt ihr denn nun wieder gefunden? Äh, einen weißen Handschuh. Schauen Sie mal. Mr. Kravitz, haben Sie einen Handschuh verloren? Ich? Nein, ist nicht meiner. Na, wer weiß, vielleicht gehört er den Archäologen. Ja, aber genau an dieser Stelle ist die Gestalt letzte Nacht durch den Zaun geschlüpft. <lacht> Wollen Sie nicht wissen, wer das war? Meine Lieben, solange wir nicht wissen, ob dieses Gelände von historischem Wert ist, werden wir keine Großfahndung nach einem Menschen auslösen, Der sich einmal unerlaubterweise auf abgesperrtes Gelände begeben hat. Ja. Habt ihr das verstanden? Ja. Also, mhm. auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, kommst du mir. Auf Wiedersehen. Und äh, was machen wir mit dem Handschuh? Also, von der Größe her ist es ein Männerhandschuh. Mhm. Also, wenn Constable Miller recht hat, müsste er dann Nick gehören. Ja, aber warum sollte Nick gestern Nacht hier gewesen sein? Hm. Vielleicht will er einen antiken Schatz für sich haben. Das würde erklären, warum er die ganze Zeit nicht wollte, dass wir bei der Ausgrabung helfen. Stimmt. Wollen wir nicht einfach zum Hotel gehen, wo Nick und Nancy wohnen und ihn fragen, ob das sein Handschuh ist? Was ja. meint ihr? Ja, ja, das ist sicher das Beste. Ja. ja. Also, los. Mhm. Ja, Lups, ja, los, komm, oh. mir. Los. Auf dem Weg zum Hotel kamen sie am Haus von Mr. Longtail vorbei, der an seinem Fenster saß und von dort aus die Straße beobachtete. Na, wohin denn so eilig, Kinder? Was hast du da in der Hand George? Einen Handschuh, Mr. Longtail. Den Aha. haben wir an der Baugrube gefunden. Aha. Ein weißer Handschuh? Ja. Na, wenn das nicht der Handschuh des Butlers ist. Bitte? Äh, was denn für ein Butler? Ach, da, was. Um Der alte Henrik, er hat bis zu seinem Tod in der Villa Haywood gearbeitet. Oh. Oh. Äh, na, wenn er schon tot ist, wird er letzte Nacht kaum hier gewesen sein. Ja, <lacht> ja, Stimmt. ja. Aber äh, vielleicht findet sein Geist keine Ruhe. Er weiß. Oh. Aber Geister lassen keine Handschuhe fallen, ja. Mr. Longtail. Ja, ja, ihr wisst wieder alles besser. Na, schönen oh. Tag noch. Ja, oh. Ihnen auch, Mr. Longtail. Ja, Wiedersehen. Also so langsam wird mir Mr. Longtail unheimlich mit seiner Geisterseherei. Ach, Wieso? Ah, was? Der ist bestimmt nur viel zu oft allein. Da denkt man sich eben alles Mögliche zusammen. Hm. Komm, Ann, weiter. Ja, na gut. Hm. Wenig später hatten die Freunde das Hotel erreicht und erfuhren an der Rezeption, dass nur Nancy da war. Sie gingen die Treppe hinauf und klopften an ihrem Zimmer. – Hey! Was macht ihr denn hier? – Hallo Nancy! Wir haben einen Handschuh gefunden. Hier, schau mal. Könnte der vielleicht nicht gehören? – Zeig mal! Naja, von der Größe her schon. Hm. Wo, wo ist Nick eigentlich? Ja. Ich weiß nicht. Ich habe ihn seit heute Morgen nicht mehr gesehen. Hm. Wo habt ihr den Handschuh denn gefunden? Ähm, gestern Nacht war jemand auf dem abgesperrten Gelände und muss ihn verloren haben, als er sich durch den Zaun gezwängt hat. Oh nein, ich hatte schon die ganze Zeit so ein ungutes Gefühl. Aber meinst du, das könnte Nick gewesen sein? Ich weiß es nicht, Kinder. Jedenfalls muss verhindert werden, dass unsere Ausgrabung sabotiert wird, von wem auch immer. Ich rufe jetzt die Polizei an. Vergiss es. Constable Wilbert zieht nicht ein, einen Haufen Erde zu bewachen. Das hat er uns bereits klipp und klar erklärt. Ja. So ein Mist. Wie soll ich denn ruhig schlafen, wenn ich Angst haben muss, dass jemand in unserem Grabungsfeld rumbuddelt? Ach. Was hältst du davon, Nancy, wenn wir die Baugrube bewachen? Ach, das würdet ihr tun? Wirklich? Ja, klar. Mhm. Wir wollen schließlich sichergehen, dass niemand die antiken Schätze von Kirin stiehlt. Oh, genau. Oh, ich wusste doch, dass ihr tolle Helfer seid. An der Wache beteilige ich mich natürlich. Treffen wir uns heute Abend an der Baugrube? Ja, das klingt gut. Wann Aha. denn? So gegen 10? Perfekt. Ja, okay. Komm, Tini. Als sich die Freunde an diesem Abend aus dem Felsenhaus schlichen, waren schon fast alle Fenster dunkel und die Straßen leer. Ganz Kiran schien sich von der Aufregung um den gefährlichen Fund zu erholen. Die Freunde trafen Nancy an der Baugrube und gemeinsam verbargen sie sich hinter den Mauerresten, um das Gelände zu beobachten, das nun völlig im Dunkeln lag. Ziemlich lange passierte gar nichts. Wie so lange sind wir schon hier? Ja, zwei Stunden mindestens. Mhm. Und wer weiß, ob der nächtliche Besucher überhaupt noch mal kommt. Mhm. Na, das hängt wohl davon ab, ob er letzte Nacht gefunden hat, was er suchte. Das glaube ich nicht. Er ist ja aufgeschreckt und davongerannt. Psst! Hm? Seid Da kommt jemand. Da auf der Straße. Oh, damit den Kopf. Okay. Nancy? Bist du hier? Hallo? Das ist Nick? Na, sowas. Ich bin hier, Nick! Hier! Nancy! Was machst du da? Und wieso seid ihr hier? Ähm, letzte Nacht hat hier jemand heimlich in der Erde gegraben. Und wir dachten, dass er heute vielleicht wiederkommt. Er hat einen weißen Handschuh verloren. Schau mal! Hm? Könnte das deiner sein? Nee, der gehört mir nicht. Sag mal, was denkst du denn von mir? Dass ich mein Leben riskiere, um mitten in der Nacht eine Arbeit zu verrichten, die ich normalerweise jeden Tag mache? Und warum bist du den ganzen Tag verschwunden? Ich war im Archäologischen Institut in New Haven. Hier gab es ja nichts zu tun. Und warum bist du jetzt hierher gekommen? Weil mir im Hotel gesagt wurde, dass Nancy nochmal zur Baustelle gegangen ist und ich ihr sagen wollte, dass das zwecklos ist. Oh. Warum denn? Weil wir unsere römischen Siedlungsträume begraben können. Aha, Was? Ja, die Scherben gehören zu einer Teekanne, die jemand vor etwa 50 Jahren getöpfert hat. Oh, Wahrscheinlich eine der geizigen Schwestern, um Geld zu sparen. <lacht> Noch weitere Fragen? Nein, das war's dann wohl. Ja, dann können wir unsere Nachtwache ja beenden, oder? Nein, das finde ich nicht. Wieso? Hm? Irgendein Grund muss diese Nachtgestalt gestern doch gehabt haben, um hier unter Lebensgefahren der Erde zu buddeln. Vielleicht ist an der Legende von den Diamanten ja doch was dran. Also jetzt, jetzt geht eure Fantasie wohl komplett mit euch durch. Diamanten in der Erde von Kirin. Ganz bestimmt. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Nee. Mr. Longtail erzählt ständig davon. Ja. Und wenn er seine Geistergeschichten nur erzählt, um den Verdacht von sich selbst abzulenken? Du meinst, der alte Longtail buddelt heimlich nach Diamanten? Ja, mal angenommen, es gäbe den Diamantenschatz wirklich, dann wäre auch Mr. Random verdächtig. Hm. Ach, so ein Quatsch! Wieso soll der heimlich auf seinem eigenen Grundstück graben? Solange ihr das Gelände ausgrabt, darf er ja nicht drauf. Genau. Aber vielleicht hat er das Grundstück nur deshalb gekauft, weil er von diesem Schatz wusste. <lacht> Na klar. Und am Ende hat er sich sogar noch diese Bombe ausgedacht, um uns von der Arbeit abzuhalten. Ach, wieso nicht? Das ist gar nicht so abwegig. Warum lagen denn die Flyer von Mr. Kravitz ausgerechnet an dem Tag in seinem Briefkasten, als wir die Bombe gefunden haben? Ja, es gibt sogar Anzeichen, dass die Bombe eine Fälschung war. Ach, jetzt ist es aber gut. Ich finde, wir sollten alle nach Hause gehen. Da könnt ihr euch eure Schauergeschichten wenigstens im warmen Bett erzählen. Na, kommen Sie, Nick. Leicht mal leise. Da ist jemand. Er steigt in die Baugrube hinab. Ja, genauso aus wie die Gestalt von gestern. Aha, finde ich auch. Ich glaub's ja nicht. Ein zu graben? Äh, ja. Auf einem Privatgrundstück? Mhm. Eine Genehmigung hat er bestimmt nicht. Wenn es doch Mr. Random ist. Dann würde er tatsächlich versuchen, die Grabung zu sabotieren. Noch ist sie nicht offiziell beendet. Also, ich würde jetzt gerne zur Polizei gehen. Kommst du mit, Nancy? Ja, einverstanden. Okay. Mick, bleibst du hier? Ist wohl besser. Dann sind wir immerhin zu viert. Wir sind zu fünft, nicht warte Ganz genau. Wenn's so, läuft. Ja, okay, bis gleich. Versuchen ja. ja. wir ein bisschen näher ran zu ranzukommen. Na gut, aber vorsichtig. Okay. Da die Baugrube von einer Wiese mit hohen Gräsern umgeben war, konnten Julian, Dick, George, Nick und Timmy in der Dunkelheit fast bis an den Rand heranrobben. Doch selbst von dort war nicht zu erkennen, wer in der Erde grub. Denn die Person hatte sich eine Mütze über den Kopf gezogen. Also wenn das nicht nach einem Schatzgräber aussieht, scheint sich ziemlich sicher zu sein, dass genau an dieser Stelle was zu finden ist. Ja. Er scheint auch schon was gefunden zu haben. Seht ihr? Er kniet sich nieder. Psst, ja. Na, da bist du ja. Hab ich dich doch noch erwischt, meine kleine Schatzkiste. Bingo, das sind sie. Jetzt aber nichts wie weg. Oh nein, will Weggehen. Was machen wir jetzt? Na, wir müssen ihn aufhalten, ist doch klar. Stopp! Stopp! Überlass das mal mir. Äh, darf ich fragen, was Sie hier gesucht haben? Hä? Nick Smith, archäologisches Institut. Verdammt! Daher! Aua. Halt! Stehen geblieben! Die kriegen wir! Hinterher! Ja. Nick wurde so heftig zur Seite gestoßen, dass er gestürzt war. Dann lief der Unbekannte davon. Doch Julian, Dick, George und Timmy rannten ihm nach. Schließlich bekam Timmy ein Hosenbein zu fassen und Julian und Dick gelang es, ihn festzuhalten. Jetzt will ich aber endlich wissen, wer sie sind. Runter mit der Mütze! Hey, lass das! Was soll das? Mr. Kravitz? Das gibt es doch nicht! Ungläubig starrten sie Mr. Kravitz an. Der jedoch erfasste den kurzen Moment des Erstaunens, riss sich los und jagte davon. Oh nein! Halt! Spiel geblieben! Die Polizei! Oh, das war ein Glück. Was der Constable! Fast wäre Kravitz entwischt. Doch Constable Miller und ein Kollege stürmten aus dem Polizeiauto und holten ihn ein. Sie brachten ihn zur Baugrube. Wo Constable Wilbert auf sie wartete. Jetzt lassen Sie mich doch los! Was soll das? Was soll was? Warum laufen Sie vor uns weg? Mr. Kravitz? Was tun Sie hier mitten in der Nacht? Reden Sie. Mr. Kravitz hat gerade eine Schachtel aus der Erde gegraben. Aha. Er hat sie sich in die Jackentasche gesteckt. So, so. Darf jemand sehen? – Das geht Sie gar nichts an. – Das geht den Constable sehr wohl etwas an, Kravitz. Wenn ein Schatz keinen Besitzer hat, dann hat die Gemeinde einen Anspruch darauf. – Nun rücken Sie die Kiste schon raus. – Ach, so ein verflixter Mist aber auch. Ach, hier. – Das gibt's ja nicht. Nancy, schauen Sie mal. Das, das sind doch Edelsteine, oder? Hier, nehmen Sie meine Taschen Ja, ich, ich denke schon. Und es könnten tatsächlich Diamanten sein. Jetzt verstehe ich, warum Kravitz genau wusste, wo er zu graben hatte. Er hat die Diamanten vorher mit seinem Detektor aufgespürt. Hm. Gibt es denn Detektoren für Diamanten? Na, auf jeden Fall. Er hat sich so ein Gerät bestimmt besorgt, nachdem er letzte Nacht mit dem Probeschaufel nicht weit gekommen ist. Ich hätte ja nie gedacht, dass Mr. Longtail mit seiner Legende doch recht hat. Mhm. Nur, dass Mr. Kravitz kein Geist ist. Aber woher wussten Sie von diesem Schatz, Mr. Kravitz? Ich sage gar nichts. Ich hätte da eine Theorie. Vielleicht kannte Mr. Kravitz den Butler von Haywood. Haben Sie so ganz zufällig seine weißen Handschuhe geerbt? Na nun reden Sie schon, Kravitz. Lügen ist zwecklos. Also, ja, Henrik war mein Onkel. Und der wusste offenbar von dem vergrabenen Schatz. Und was war das für eine Bombe? Ach. Das war eine alte Gaspatrone, an die ich einen alten Zünder gebastelt habe. Und um sicherzustellen, dass Sie als Experte geholt werden, haben Sie Mr. Random rechtzeitig einen Werbeflyer in den Briefkasten gesteckt, ja? Heißt das, Sie haben diese gefälschte Bombe nachts in der Erde vergraben und damit ein ganzes Dorf in Angst und Schrecken versetzt, ja? Ich wollte doch nur heimlich nach dem Schatz suchen. Aber dann kamen diese Archäologen und, und die hätten das doch sofort gemerkt. Ach. So fast gar nicht zu fassen, da Unglaublich. Mr. Kravitz, Sie sind festgenommen. Wegen schweren Betrugs und versuchten Diebstahl. Miller, die Handschellen. Mit Vergnügen, Sir. Und ab geht's, Mr. Kravitz. Ja, ist ja gut. Ich komme ja schon mit. So ein Dummkopf. Wenn Kravitz als einziger sicher von dem Schatz wusste, hätte er die Gemeinde doch informieren können. Stimmt. Die hätten sich bestimmt mit einem Teil des Fundes bei ihm bedankt. Aber das wird nun nicht passieren. Ciao. Das kommt davon, wenn man alles für sich haben will. Da kann man am Ende schon mal leer ausgehen. Sieht's und jetzt aus. gehen alle Diamanten an die Gemeinde in Kirin? Als Grundstücksbesitzer bekommt Mr. Random sicher auch was davon. Da wird er sich aber freuen nach dem ganzen Ärger? Und er kann endlich weiterbauen. Mit der Ausgrabung ist das ja nun vorbei. Ja, so sieht's aus. Trotzdem danke für eure tolle Hilfe. Ja, danke. Gern geschehen. Natürlich. Es war ja sehr interessant. Ja, und top. Ab jetzt werde ich alles, was wir erleben, in ein Ferientagebuch schreiben. Damit wir unsere schönen Ferien niemals vergessen. Gute Idee. Und Kirin ist auch ohne römische Siedlung ein schönes Dorf. Und ein einzigartiges. Auf jeden Fall wohnt hier der beste Hund aller Zeiten. Ja. Ja. Nicht wahr, Timmy? Ja. Ja. Ja. Guter Hund. Ja. Guter, guter Hund. Ja. Jetzt haben wir die Heier. Ja, ja. ja komm, der ja, Wir sind die fünf Freunde Julien und Dick, Ann und George und Timmy der Hund. Wszyscy jesteśmy besten stanie ja. że nie ma problemu, że und wir durchforschen alte nie Wir sind że nie ma problemu, że